«А скажи, ну, Фока, скільки братів мав Іосиф?» «Фока – третьогрупник. Він учить катехизис. Але отець Клавдій іноді забуває. Фока встає і мовчить. Він то, звичайно, колись учив, але що, було давно. Міг і забути. «Ну, не знаєш? А хто знає?» – питає отець цілий клас. «Підносять руки». А між тим один першогрупник. Отець Клавдій зауважується і каже Ну ну, Довбенко, осором його, сором. Бач, став і як сич надувся. Дванадцять випалює Володько і дуже вдоволений. А може, й знаєш, як вони звалися? питає байдуже отець Клавдій. Володько переказує Гат, Асир, Іосиф, і Веніамин, закінчує він. Добре, молодець. «А що сталося з Іосифом?» – питає далі. Володько оповідає, брати продали його до Єгипту. Там снились сни фараонові. Іосиф відгадав їх, настав голод, прийшли брати по хліб. Отець Клавдій байдуже слухає, не перебиває. Володько оповідає, всі слухають. У класі тиша глибока. Як Володько скінчив, отець запитав його, чи знає він, що таке Єгипет. Володько знає. А хто то були фараони? І це він знає. А яка то така найбільша там ріка? Ніл, Ніл, каже Володько. А може він покаже ту ріку отам на карті? Гаразд. Володько йде до карти, спиняється на пальці, находить ріку. Оце, викрикнув він, і показує довгу жилку на заяложеній карті священної землі, що висить у куті біля шафи. «Сідай!» – каже нарешті майже суворо отець Клавдій, що дуже дивує Володька. Бо чекав він якоїсь похвали, а тут диви навпаки. Отець Клавдій, здається, навіть невдоволений, навіть не глянув на нього. Сидить, як і сидів, далі руки в кишенях, ноги під столом, питає далі третьогрупників. Але цілий клас дивиться на Володька, як на чародія. Навіть третьогрупники – навіть найстарший і найсильніший Сопрон і Арйон і той самий Фока. Але неділю після служби Божої Володько, як звичайно співає в Крилосі, отець Клавдій, читаючи різні оповісті, між іншим зазначає, «Коли тут є Матвій Довбенко з дерманців, хай задержиться, хочу з ним поговорити». «Матвій є, і він задержується». Володько й собі задержався з батьком. Він, правда, дещо збоку, але все таки йому цікаво, що то буде, що то скаже батюшка. А батюшка скинув ризу і виходить. На сходах кілька поважніших дядьків, кілька старших жінок. Дядьки низько вклоняються, жінки цілують батюшці руку, а Матвій іде з батюшкою вниз по сходах повільними кроками. Володько здалека й собі ступає за ними. «Хотів, знаєте, поговорити з вами на що вашого малого». То якось дивно завагався Матвій. «Знаєте, батюшку, у мене цей рік така нужда, недостача всього. Знаю, що йому щось треба, б, але не те, байдуже, каже отець. Спритний з нього хлопчак, голову має. Раджу вам віддати його на школи. Хай би на правду повчився. Тут для нього тіснувато». Матвій зовсім зніяковів. «То, знаєте, батюшко, кепто Бог якось поміг дещо з цієї нужди вибитись. Хто своїй дитині ворог? То, звісно». Володько, на жаль, більше не знає, що там казали, бо як тільки почув, що то за нього йде мова, одразу відстав і не знав, чи лишатися, чи тікати. Навколо стільки людей, і багато з них, напевно, щось чули. Земля під ним хитається, такий сором великий. А тут ще батько гукає. «А ходину ти!» Поцілує он батюшку в руку. Кажуть он, що псику куси строїш, а я кажу, що більше ставили тебе на коліна. Лудько зняв шапку, поцілував батюшку в руку і стоїть так без шапки. А батюшка каже поважно. «Но-но! Він у нас молодець!» Це каже і вчитель, і вчителька тільки худенький, більше їсти треба, і погладив хлопця по голові.